Die Prinzessin auf der Erbse! Es war einmal ein mächtiges Königreich. Die Königin des Königreiches hatte immer bekommen, was sie wollte. Sie war sehr besitzergreifend in Bezug auf den Prinzen des Staates, der ihr einziger Sohn war. Sie versorgte den Prinzen nur mit dem Allerbesten. Die feinsten Anzüge, Gourmetessen, die besten Lehrer und vieles mehr. Als der Prinz älter wurde und es Zeit für ihn war, zu heiraten, rief die Königin In ihr Zimmer. Ein Prinz muss eine Prinzessin heiraten, aber er muss sie selber finden. Behalte ein paar Dinge bei der Auswahl deiner Braut im Hinterkopf. Suche nicht nur nach einem schönen Gesicht. Eine Prinzessin ist nicht nur Tochter eines Königs und einer Königin. Sie sollte ein zartes, intelligentes und anmutiges Mädchen sein. Mit einem guten Sinn für Kleidung, die sie mit Würde trägt. Am wichtigsten ist, dass sie eine Stimme wie ein Engel hat. Der Prinz stimmte der Königin zu und die Königin erlaubte ihm, auf seine Reise zu gehen, um eine Braut zu finden. Der Prinz reiste mit seinen Dienern viele Tage, um das nächste Königreich zu erreichen. Er ging zum König und stellte sich vor. Der König war mit den Prinzen zufrieden, denn er war hübsch und höflich. Der König brachte ihn zu seiner Tochter, die noch heiraten sollte. Der Prinz freute sich, die schöne Prinzessin in ihrem Zimmer zu sehen. Sie studierte ein Gedicht und war gut angezogen. Hallo, Prinzessin! Hallo! Der Prinz war geschockt, denn in der Stimme der Prinzessin war ein Knacken. Geht es dir gut? Soll ich dir etwas Wasser bringen? Nein, nein, ich bin nicht durstig. Oh, okay. Bitte lies deine Poesie. Ich muss jetzt gehen. Es ist schon spät. Es war schön, dich kennengelernt zu haben. Der Prinz war eine Zeit lang enttäuscht, setzte aber seine Reise fort in das nächste benachbarte Königreich. Er erreichte die Burg und stellte sich dem König vor. Der König und die Königin waren so zufrieden mit dem Charme des Prinzen, dass sie ihn sofort einluden, die Prinzessin zu treffen. Der Prinz ging in das Zimmer der Prinzessin. Er sah eine wunderschöne Prinzessin am Esstisch sitzen. Sie aß ihr Essen. Der Prinz begrüßte sie. Sie sah den Prinzen nicht einmal an. Sie aß sehr gierig. Prinzessin, du bist beschäftigt. Ich werde dich mit deinem Lieblingsessen allein lassen. Der Prinz verließ das Königreich. Nach vielen Tagesreisen konnte der Prinz kein passendes Mädchen zum Heiraten finden. Er war enttäuscht und kehrte in sein Königreich zurück. Seine Eltern grüßten ihn. Er erzählte ihnen die ganze Geschichte seiner Reise. Oh, wie traurig. Aber ich bin froh, dass du zu Hause bist ohne eines dieser Mädchen. Ich bin sicher, dein Leben wäre miserabel gewesen, wenn du eine von ihnen geheiratet hättest. Der Prinz stimmte der Königin zu und kehrte in sein Zimmer zurück. Da war ein Gewitter in dieser Nacht. Der Prinz beobachtete es aus dem Fenster seines Zimmers. Er sah jemanden zum Schloss kommen. Da war ein Klopfen an der Tür. Der Diener öffnete die Tür. Da draußen stand ein schönes Mädchen. Sie trug einen schweren Umhang und durch den Regen war sie völlig nass. Der Prinz ging hinunter und er hörte die liebliche Stimme der jungen Frau. Mein Fahrer hat sich im Regen verfahren. Ich folgte dem Licht des Schlosses. Wären Sie so freundlich, uns für die Nacht Schutz zu bieten? Na sicher, du bist hier herzlich willkommen. Lass mich deinen Mantel nehmen. Der Prinz hieß sie im Schloss willkommen. Wie der Prinz ihren Mantel nahm, da sah er das schönste Mädchen, das er je gesehen hatte. Er bat seine Diener, sich um das Mädchen zu kümmern und ging zur Königin, um sie zu informieren. Die Königin ging mit ihm zum Mädchen. Die Königin mochte sie auf den ersten Blick überhaupt nicht. Sie ist keine Prinzessin, mein Sohn. Schau dir ihr dreckiges, schmutziges Kleid an. Sie hat keine Diener bei sich. Und warum sollte eine Prinzessin bei so heftigen Regenfällen reisen? Aber Mutter, ich habe noch nie ein schönes Mädchen so anmutig gehen sehen. Die Königin erkannte, dass der Prinz sich in sie verliebt hatte. Sie überlegte sich einen Plan, um sie loszuwerden und zu beweisen, dass sie keine Prinzessin ist. Ich werde sie testen. Heute Abend werde ich ihr ein königliches Bett zum Schlafen anbieten. Und unter den zehn luxuriösen Matratzen werde ich eine ungekochte Erbse legen. Wenn sie eine Prinzessin ist, wäre sie zart genug, um die Erbse zu fühlen. Der Prinz vertraute seiner Mutter. Die Königin befahl ihren Dienern, die Erbse unter die Matratze des Bettes zu legen. Der Prinz eskortierte das Mädchen in das Zimmer. Eine Leiter wurde gehalten, um zum Bett zu gelangen. Das Mädchen wachte am Morgen auf und rief einen Diener. Das Mädchen wachte am Morgen auf und rief einen Diener. Ich bin sehr unruhig. Bitte erzähl das dem Prinzen nicht. Es ist ein schreckliches Bett. Es fühlte sich an, als wäre ein Stein drin. Ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Der Prinz erfuhr von der Beschwerde des Mädchens. Er eilte zu ihr. Du bist eine wahre Prinzessin. Bitte heirate mich. Ich werde dich heiraten, solange ich nicht wieder auf diesem Bett schlafen muss. Der Prinz und die Prinzessin haben geheiratet und lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage.